Мандрівки Ібн Батути Ібн Батута, 1304 -й, -й, був мандрівним купцем і невтомним мандрівником. Протягом 30 років він досліджував величезні території від свого рідного Танжера Марокко на узбережжі Атлантичного океану до Персії та Китаю, від Червоного моря до Занзібару і від Іспанії до центральних областей Сахари. За своє сповнене пригод життя Ібн Батута не раз потрапляв у морські аварії. Був пілігримом в Аравії, радником жорстокого султана в Делі, Індія, і вождем племені на Мальдівських островах. У 20 років, як і належало освіченому арабові того часу, він вирушив у паломництво до Мекки, місто на заході Саудівської Аравії, яка і стала його першою мандрівкою. Безліч вражень принесла йому подорож Східною Африкою. Потім, після мандрів Персією, Сирією та Малою Азією, він перетнув Чорне море і суходолом дістався до Волги. Ібн Батута піднявся по Волзі до Гирлаками, де в місті Болгар розташовувався найважливіший торговий центр Золотої Орди. Торгівля хутром у країні пітьми здалася заповзятливому купцеві занадто небезпечною і недостатньо прибутковою справою і він не став продовжувати подорож далі на північ. У наступні роки Ібн Батута подорожував Середньою Азією та Індією. В Індії він знаходився 8 років. У 1342 році індійський султан направив його до Китаю, але ця подорож не вдалася. Згодом після служби у короля Мальдівських островів він відвідав Цейлон і врешті потрапив таки у Китай. У 1349 році Ібн Батута через Цейлон, Аравію і Єгипет повернувся на Батьківщину, але його подорожі на цьому не закінчилися. Після відвідування Іспанії він знову поїхав до Африки у таємниче місто Тімбукту, що в Малі. Він вирушив у 1352 році. Це була його найбільша експедиція. Прямуючи у Малі, він перетнув пустелю Сахару. Дорога виявилася важкою. У пустелі було багато грабіжників, і мандрівник вирішив приєднатися до каравану. Першу зупинку караван зробив у Тагасі. За свідченням Батути, всі будинки там були зроблені із солі і верблюжих шкур. Мандрівники взяли із собою запас води на 10 днів. Саме стільки займав шлях до Тасарали. Потім з новими запасами дійшли до Валати. Батута прибув у Малі, а потім дістався річки Нігер. Подорож була дуже ризикованою, однак Ібн-Батута дістався найбагатшого малійського міста Тімбукту і побував при дворі імператора Сулеймана. Коли Ібн-Батуті виповнилося 50 років, він повернувся до рідного Танжеру і надиктував книгу про свої дивовижні подорожі та пригоди. Книга про подорожі Ібн-Батути з'явилася у 14 столітті. і переклали різними мовами – у ній були достовірні описи численних подорожей автора Європою, Азією і Африкою.